Zínó kapitány sorra vette a tennivalókat. Két-két ember tart mindig szolgálatot. A gömb áthaladását véve alapul, 6-6 órás lesz egy szolgálati időszak. Az első ügyeletet vállalom, és márt, téged kérlek meg magam mellé. Szívesen veled tartok. A következőt, szólalt meg Leon, vállalom én. És én, jutotta fel a kezét Ferri doktor. Andréval vállalom a következőt, jelentette ki Péter. Utolsó párnak tehát Ali és Viktor maradt. Ekkor rám nézett. Újságíró barátunk pedig ahhoz az ügyelő párhoz csatlakozik, amelyik neki a legrokon szenvezebb. Zavarban voltam, mit is feleljek. Annyira érdekelt, annyira izgatott a különös égitest, hogy legszívesebben le sem feküdtem volna egyáltalán. Nem lehetett előre tudni, hogy melyik ügyeleti szakaszba fedeznek fel ismét valami meglepő újdonságot. A kapitány látta küszködésemet, és rögtön segítségemre sietett. – Ha engem megkérdezel, – mondta, – akkor én azt ajánlom, saját ügyeleti idődet úgy osszad be, hogy mindegyik ügyelőpár munkájába be tudj kapcsolódni néhány órára. Tehát most maradj fent velük két-három órát, aztán pihenj le, és amikor hat óra múlva felkelsz, már a következő párt, Ferri doktort és Leont találod a poszton. – Jó lesz így? – Kitűnő időbeosztás volt. Megköszöntem, és magamba számítgatni kezdtem, hogy kivel mikor leszek majd együtt. A kapitány folytatta. Az ügyeletesek legfontosabb feladata az, hogy nyomon kövessék az égi testet, és a pályának még pontosabb meghatározására újabb meg újabb pozícióméréseket félgezzenek radarral, fényképezőgéppel. Egyúttal jelzéseit újra meg újra magnóra vegyék. Ha valami rendkívüli jelenség mutatkozik, azonnal riasztani kell mindenkit. Egy kis – Mi márkkal meghatározzuk telephelyünk koordinátáit, hogy majd az álló csillagokhoz viszonyítottan még pontosabb pozíciókat mérhessünk. – A földel tartsuk közben a kapcsolatot? kérdezte Leon. – Természetesen. A tájékoztatás azonban soha se legyen bőveszédő. Mindig csak arról és annyit jelentsünk, amiről és amennyit magunk is biztosan tudunk. Kivétel az, ha veszély van, vagy valaminek a megfejtését magunk nem tudjuk elvégezni. Őrültség lenne pánikot kelteni a földi központba. <gül> Még hazarendelnének, ércelődött Viktor. Mindnyájan mosolyogtunk. A föld tanácsának jogásza Juris professzor jutott eszünkbe, aki olyan figyelmeztetésekkel és kívánságokkal bocsátott el bennünket útra, hogy utóbb órákosszat ne nevettünk rajta. Ő fenyegetett bennünket szinte minden harmadik mondata után azzal, hogy intézkedést foganatosít a hazarendelésünkre, ha semmibe vennénk az utasításait. Az volt erőgeszméje, hogy a hold teljes vételéhez addig nincsen jogunk, amíg annak világűri hovatartozását nem tisztáztuk. Minden kutatás és kísérlet, amely a hold jelenlegi állagába változást idéz elő, egyszer még kozmikus perc zúdíthat a föld nyakába, s ki lesz majd akkor az az ember, aki vállalja a felelősséget. – Úgy van! – bólintott Zénó kapitány. – Gondoljunk Juris professzorra, és ne jelentsünk más, csak adatainkkal meghatározható tényeket. A felfedezéseinkről hallgassunk. – De kapitány! – kiáltott fel Viktor. – Az űrjogi kodifikáció hol marad? Egyelőre még az égi koordináták meghatározásánál tartunk. Kitört a nevetés. Amikor csend lett, Zénú kapitány rátért a második feladatra. A következő tennivaló az, hogy végig kell kutatnunk a hold felszínét a pálya mentén. Elég egyértelműen észlettük, hogy a adója csak akkor szólal meg, amikor áthalad a zenitünkön, és Leon készülékének radarhullámai elérték. Ebből arra következtetek. A holt felszínén van valahol egy rádióállomás, amely kapcsolatban van az égi test készülékével, és amely nem lehet másút, csak valahol a pályametszés vonalán. E föltevés mindnyájunkat meglepett. Sok minden elhangzott eddig, de ilyesmi még nem. Részben megnyugodtunk, részben új izgalom támad bennünk. Ennyi minden egy kicsit sok volt egyszerre. Akkor nem is lesz olyan nehéz a nyomára bukkanni, jegyeztem meg. Na-na! <gül> mosolyodott ez Zénó kapitány. A dolog nem annyira egyszerű, mint gondolod. Ha van ilyen telephely valahol a Holdon, nem valószínű, hogy éppen a jelenlegi nyomvonalon találunk rá. A pálya pályasíkja csak a csillagokhoz képest változatlan, a Hold felszínéhez képest nem. Ezt már említetted? Éppen itt a nehézség. A hold valamivel több mint 27 földi napon belül körbefordul a pályasík alatt, s így szinte biztos, hogy a rádióállomás valahol egészen más út van, mint ami fölött éppen most köröz a test. Intett, hogy befejezte mondani valóját. Mindenki nyugovóra tért, csak mi hárman maradtunk fent. Sokáig behaladszott a kabinokból az izgatott tanakodás duruzsolózaja. A lakó és hálószobák a gömb egyelítőjének vonalán sorakoztak, és rögzített folyosó kapcsolta őket a gömb tengelyéhez. Valódi tengelyez, mert körülötte az egész gyűrű alakú rész megforgatható. Nyolc másodperc alatt fordul egyet, hogy pótolni lehessen a megszokott földi súlyérzetet. Ez a lehetőség sok kényelmetlenségtől megóvta az űrhajósokat, csak azt volt nehéz megszokni, hogy a tengely felé haladva súlytalanabbá vált az ember. A gömbfalat több rétegű volt. A külső héj a mikrometeorok ellen védett. Közvetlenül alatta önmagától beforradó vastag műanyagburok volt, és ezután következtek a különböző, kozmikus sugarakat elnyelő rétegek. Minden helyiséget légmentesen külön-külön le lehetett zárni, és utazás közben ez szigorúan kötelező is volt. Gondolnunk kellett arra a veszélyre, hogy véletlenül olyan nagy meteorral ütközünk össze, amely átüti a gömbfalát, és a résen át minden levegőnk pillanatokon belül megszökik. Az egymástól légmentesen elzárt fülkék ilyen katasztrófa esetén is megőriznék számunkra a levegőt. Az utas kényelmesek voltak, de nem túl méretezettek. Minden darabot, minden műszert a falhoz rögzítettek. Mi hárman átmentünk az észlelőkamrába. Megindítottuk a kis radarkészüléket, és ez percenként körbepásztázta a egét. Zénó kapitányt eddig határozott, energikus férfinak ismerte. Most meditáló, már-már tanástalan embernek látszott. Két tenyerébe hajtotta a homlokát, és úgy ültött, mint akinek sejtelme sincs róla, hol van és miért van ott, ahol éppen van. – Mi ez a gömb, Mark? – kérdezte nagy sokára. – Hát, nem tudom, Zénó. Őszintén megvalom teljesen tanácstalan vagyok. Leon elképzelésem majd a te fölvetésed végképp megzavart. Valóban ellenfelekkel állnánk szemben? Én is bekapcsolódtam a vitába. Megkérdeztem. Nem látják-e valószínűnek, hogy H. G. Wells regénye igaznak bizonyul, és nem tehető-e föl, hogy a hold belsejében élő lények laknak? <gül> nem, mondta Zénó kapitány. Ennél ma már sokkal, de sokkal többet tudunk a holdról. Márk megérdezte, hogy a hol túlsó felén is lehetett a kilövőhely. Ebben, mint egy újabb, de alig-alig valószínű lehetőségben megegyeztünk. – De hát miért nem adtak eddig életját magukról? – kérdezte később Zínó kapitány. – Akkor ez a gömb micsoda? – kérdezte Márk. – Ez nem elég? – Hát soha senki nem észlelte eddig. – Pedig látod, egy ilyen nagy, 15 méteres átmérőjű gömböt föl lehetne ismerni még a földről is. Igaz, hogy a keringési magassága elég csekély, alig 17 km, de számításom szerint azért látnunk kellett volna. De nem láttuk, milyen balgák is voltunk. Amikor annak idején az első két űrhajós rátette a lábát a holdra, spárodás látogatás után épségbe hazatért a Földre, büszkén jelentettük ki. Meghódítottuk a holdat. És ezzel majdnem meg is elégettünk. Más, újabb, távolabbi titkok bűvületébe kerültünk. Hát most sem volnánk itt, szóltam csendesen, ha te nem ragaszkodsz ahhoz, hogy a hold során próbáljuk ki a szelént. Emlékezz vissza, minden áron a marsra akartak bennünket küldeni. Engem hűtlen lett az emberiség a holdhoz. És bebizonyosodott, <gül> méltatlanul. Az automata készülék fotocellája riasztó jelzést adott le. Ilyetten néztünk egymásra. Váratlan volt ez a fordulat, hiszen a gömb ezekben a percekben mélyen a hold túlsó oldalán járt. A képernyő azonban világosan mutatta. Egy lassú mozgású pont haladt végig rajta. A leolvasott pozíciók alapján Zénó kapitány azonnal ráállt a nagy készülékkel. Már a nagy távcsövet irányította az új égétesre. Csodálatos látvány volt. Azonnal feltűnt szabálytalan alakja, és fényessége, kiterjedése egyre jobban nőtt. Már ötödik perce figyeltünk radarral az új égi testre, amikor az ernyő még egy pont jelent meg. Keresztező pályán egy újabb test haladt át, mintha egy kicsit nagyobb is lett volna az előbbinél. Vagy talán csak jobban verte vissza a radar hullámokat. Leadtuk a riasztójelzést. A pihenni készülő társaság nyomban az észlelő kamrába sietett. Megtudták a riasztás okát, és azonnal minden műszer működni kezdett. Felváltva mértük és fényképeztük a két új égitestet. A távcső látő az újabb égitest is szabálytalan alakúnak mutatkozott, mint az első. Bizonyságvából annak, hogy mindkettő természetes képződmény. Sebességéből ítélve nem meteor. Az első égitest fénye csökkenni kezdett, már túlhaladt a hold közeli pontján. A második még egyre fényesedett. Összevetve a radarral kapott távolságot a szögátmérővel, a két test átmérője 10 méternél nagyobb nem lehetett. A sebességekből és változásaikból, legfőképpen pedig a hold közeli pontjában mérett sebességéből a legkisebb holdtávolság az elsőnél 320, a másodiknál 270 km volt. Ezek szerint tehát a hold sem társtalan égitest. Arányi természetes holdjai vannak, amelyekről a földi megfigyelés útján kicsi méretük miatt nem szerezhettünk tudomást. E kis égitestek felől nem fenyegetett veszély, tehát a társaság ismét pihenni térhetett. Csak mi maradtunk fent hárman, Zénó kapitányjal és Markal. Bevallom, mondta Zénó, erre az eshetőségre számítottam. Ha a hold elég nagy tömegű égitest ahhoz, hogy holdacskái legyenek. Elvileg még kisebb égi testek körül is feltételezhetők parányi kísérők. Annyi bizonyos, hogy amikor nagyobb meteorok csapódnak be a hold felszínébe, nagyobb darabok is megkaphatják a szökési sebességet. A holdon ugyanis a szökési sebesség mindössze 2,38 km másodpercenként, és robbanáskor kiszakadó darabok ennél jóval nagyobb sebességet is kaphatnak. Egy némelyik meteorrá válik, és a föld felé repül, de az az eset is elképzelhető, amikor a föld és a nap zavaró hatására végül úgy módosul a pályája, hogy a hold fogja marad. Mark bólogatott. Mindenképpen elégedettek lesznek a földiek, hiszen már az első napon ennyi új felfedezést tettünk. Azt hiszem, a következő napokban sem unatkozunk majd. Engem a földi ember tervez, és a hold végez. Már is bizonyos, hogy módosítani kell terveinket. Ez a göm nem várt rejté. Azt hiszem, a föld tanácsába is meglepetést keltett. Nem gondolhatnak ők sem mást, mint az, hogy most erre kell összpontosítani a figyelmünket. Ki tudja, milyen következményeket hoz ez magával? Hát, itt az ideje, hogy a föld jelentkezzék. Zínó kapitány türelmetlen volt. A tanács űrhajózási bizottsága érkezésünk idejére egybegyű. Azóta már igazán megfogalmazhatták az utasításokat. Ebben a pillanatban a nagy rádiótávcső búgó hangja jelezte is, hogy antennáját elérte a földről irányított sugárzás, amely 1,3 másodpercig volt úton a két test között. Halló, itt a föld. Kérjük elezni, hogy fogjátok-e az adást? Minden tisztán értünk. Válaszolt az zémul kapitán. A jelentésetek alapján a föld tanácsának az a véleménye, hogy a megtalált mesterséges hont pályájának nyomvonalán a felszínt át kell kutatni. A keringést a hold körül addig kell ismételni, amíg a feltételezett telephely a pályasíklátó terébe kerül. Erre a célra a kétszemélyes rakétát használjátok. A földerítés első ízben csak a magasból történjen. A második földerítés folyamát a helyszínen le kell szállni. A megküldött rádiogram, amelyet a mesterséges holsugázó, számunkra ismeretlen, és nem tudtuk eddig megfejteni. A jelzés rendszeressége kétségtelen. Bizonyos, hogy értelmes lények alkotnak műszerektől származik, de nem fejthető meg a szokásos eljárásokkal. Az is elképzelhető, hogy nem földi eredetű. Rövid, sipoló szünet következett, aztán a két befejező mondat. Az első felderítésről azonnal kérünk jelentést. Szívből gratulálunk az eddigi fölfedezésekhez. Nem sokkal lettünk okosabbak, jegyezte meg Zénó, amikor a föld elhallgatott. De az minden esetre jó, hogy megerősítettek abban, amit mi is helyén valónak láttunk. Tudod, mit, Mark? Majd kicsit pihentünk, együtt indulunk az első földerítésre. Nagyon fáradt vagyok már, alig várom, hogy leteljen a szolgálat. És én? – szóltam közben. – Mi lesz velem? A kapitány elnevette magát. <gül> Majd a te számodra is kitervelünk valami izgalmas programot. A kis terepjáról néhány kilométeres körzetbe átkutathatnátok a terepet. Úgy látszik elég sima a felszín. A táborhegy valóban kitűnően ígérkezett a táborozásra. Másnap, földi időszámítás szerint másnap, hiszen itt még 12 napig tart a nappal. Indítóra állítottuk a két személyes űrhajót. Zénó kapitány és Mark Skafanderbe bújt, aztán beszállt az irányító fülkébe. Ezt a kis űrhajót már a hold viszonyaira tervezték. Földi körülmények között nem is lehetne használni. Itt azonban a gravitáció csak egy hatodal a Földének, tehát az űrhajócskát már kis toló erővel a magasba lehet emelni. Mindössze másodpercenkénti 1,68 kilométeres sebességre kell felgyorsítani, hogy a Hold mesterséges kísérőjévé váljék. Zénó kapitány megválta, amíg a gömb 15-20 kilométerrel elébük ér, akkor indított és a nyomába szegődött. Néhány másodperc múlva, ahogy egyre nagyobb sebességgel távolodtak tőlünk, parányi fényes pontás ugorodott az űrhajó a szemünk előtt. Itt most nekem arról kellene beszámolnom, hogy mit csináltunk addig, amíg Zénó kapitány és Markuton volt. Valóban érdekes és izgalmas volt kiszállni a holt felszínére. Kőzett darabokat, pormintákat gyűjtöttünk, és megállapítottuk, hogy a porréteg vastagsága még a sima terepen is nagyon változó. Volt, ahol 26 cm-nek mértünk, de egy kicsi távolabb tőre már 55 cm-ig a mérőléc. Mondom, izgalmas és érdekes munka volt ez, én azonban mégis inkább zénókapitányék útjáról számolok be előbb. Az indulás előtt elindították a gyroszkópot, hogy tartani tudják a pályasíkot. Felgyorsulás közben néhány kilométerrel megnőtt a gömb és köztük a távolság, de amikor elérték a megfelelő magasságot, s keringésbe kezdtek a hold körül, távolságuk állandó maradt. Pályájuk észak felől indulva tíz fokkal hajlott el a déli iránytól, nyugat felé. A felszín fölött 14 kilométer magasságban repültek. Szabad szemmel megláttak innen minden akkora szikladarabot, amelynek felülete legalább 5 méter volt. Távcsöveikkel pedig az araszni darabokat és tenérni üregeket is észrevették. 27 ezer szerte voltak közelebb a hód felszínéhez, mint amennyire az a földtől van. Előre a menet irányba döntötték a távcsöveket, hogyha meglátnak valamit, hosszabb időn át megfigyelhessék. Akár sündisznőn nagyságú, de mozgó lényeket is észrevettek volna, ha egyáltalán lettek volna ilyenek a holdom. A kerület egyötödét tehették meg, amikor utazásuk 22. percében az Alfonzus, az Alpetrágius és az Arzakel kráterek csoportja tűnt eléjük. Te is azt figyeled, már Miért? Neked is megtetszett a tollamájos kráter? is? Nézd meg a az Alpetrágiusz kráternek azt a fal részét, amely az Alfonzusz felé néz. Vigyázz csak, milyen különleges képződmények! Már hosszan megnézte távcső át a kráter oldalfalát, majd hirtelen felkiáltott. Te! Hisz azok nem is sziklák? Én is látom már, mondta izgatottan Zénó kapitán. Valami szerkezetek, lábakon állnak. Igen, olyan, mint három rádiótávcső. Valóban? A kör alakú ernyők négy-öt méter átmérőjűek lehetnek. Most, figyeld, az egyikbe éppen belecsillan a nap, ott a szélén a harmadikba. Hú, csodálatos, olyan, mint a fém homorú tükörrépréselt Nick Kellemez borítaná belőről. A három különös szerkezet körül a vidék kihalt volt. Ijesztően kopár, sziklás. Zénó kapitány most ezt tanulmányozta. A felszín arcából akart valamit kikövetkeztetni a szerkezetek eredetére. Körös körül megbolygatottnak, feldútnak látszik a felszín, mondta hosszú csend után. Igen, és olyan, mintha simára taposott út vezetne a három alkotmánytól az Alfonzus központi hegyoldalában. És csak? Márka jelzett útra fordította a távcsövét, és végig követte vonalát. Rögtön észrevette, hogy elágazás szakadt ki belőle, amely az alpetrágius felé kanyarodik. – Az alpetrágius oldalát nézd! – szólt Zénó kapitányra. A kapitány odafordította a távcsövet. Egyszerre látták meg, egyszerre kiáltottak föl. – Alagút! – az útelágazás a hegység oldalában egy hatalmas, félkör alakú nyílásba torkollott. Erősen távolodtak már a helytől, de hátraállítva távcsöveket visszanéztek a három fantasztikus szerkezetre, és mögöttük a sötét alagútra. – "Te, ezek energiatelepek! – mondta már. Izgatott volt, lázasan nyugtalan. – Energiatelepek a Holdon! – kiáltotta stenyerével a távcső állványzatát csapkodta. – A gömb után nem vártál valami ilyesmit? – kérdezte Zénó, miközben tovább tanulmányozta a Hold felszínét. De vártam, nagyon is vártam, csak még magamnak is alig mertem ezt bevallani. Ha-ha, <gül> remek, csodálatos, napenergia szerkezetek! Biztos vagy benne, hogy ez az? Oh, ho biztos. Lehetnek rádió teleszkópok is, nem? Éppen te használtad ezt a hasonlatot, amikor felfedeztük őket. Akkor miért ez a feldúlt terep? Miért ez a barlang? Bejutottak a holt sötét egébe. Zénó félbeszakította a vitát. – Ülj a rádióhoz, Mark, rögtön a táborhegy fölé érünk, és hírt kell adnunk magunkról. – Nem szállunk le? – Nem, még nem, egy kicsit gondolkodott. – Annyit jelens csak, hogy csinálunk még egy kört, mert fényképfelvételeket akarunk készíteni. Mark bólintott, tudomásul vette a rendelkezést, és amikor felbukkant a hol megvilágított peremén a táborhegy, leadta a hívójeleket. Néhány másodperc múlva már jött a fogadó válasz. Éppen akkor csillant fel alattunk a szelén ezüstös teste, égbe meredő antenna árbóca. Még egy kört teszünk, mondta a mikrofonban Márk. Fényképfelvételeket akarunk készíteni? Fölfedeztetek valamit? szólt a hangszóróból André hangja. Márk kérdőn Zénó kapitányra nézett. Azt tagadóan rázta meg a fejét. Beszélj, mi van? türelmetlenkedett André. Nincs semmi baj. Fölvételeket készítünk? Ezzel kikapcsolta a készüléket. Fényképezéssel és izgalmas beszélgetéssel telt el egy óra. Különös idegrendszered van neked, Zénó, mondta Márk csodálkozva és nagy elismeréssel. Én még mindig remegek. Nagy képűnek tarthatnál, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt lakatársele fölfedezés, de annyira beleértem már magam abba, hogy találnunk kell valamit. Az lett volna számomra a legnagyobb meglepetés, ha történetesek, semmit sem fedezünk föl. Na de, azt a gömböt itt a holdon indították a pályára, és feltétlenül van valami rendeltetése? Vagy volt? Azt minden esetre sejtjük, hogy a telep éppen a pálya síkja alatt van. Legyünk szabatosak, Zénó, nem egészen pontosan. Mi a gömb síkjába haladunk, s ettől számítva több mint öt fokkal kellett távcsövünket oldalra fordítani. Igazad van. A gömb két átmenetéből is megállapítottuk, hogy nem működik benne automata, amely a pályasikot a hold felszínhez képes rögzíteni tudná. Szabad tehetetlenségi pályán mozog, így azután akár 14 napot is kerinkhettünk volna, amíg a telephely alánk fordul. <gül> Ördögi szerencsénk van. Hord lakók volnának? Semmi nyoma az életnek. De hát ha ezek az ismeretlen lényeg a kéreg alatt laknak, és csak telepeik vannak a felszínen. Láttad, alagút vezet be a hegybe. Zinó kapitánya a fejét rázta. Akkor is kétlem. A felszínen is tevékenykedniük kellene. Talán a másik napszakban vannak fönt. Lehet, hogy Verne és Velsz regényei kelnek életre. Áh, nem hiszem. Én egyelőre csak a tapasztalatnak hiszek. Egy bizonyos. A lábon álló tükrök vagy antennák valóban vannak. Saját szemünkkel láttuk mind a hármat. Azt azonban sehogy sem tudom feltenni, de még elképzelni sem, hogy itt a holdon lehetséges az élet. Sokkal inkább azt hiszem, hogy valamiféle telepesek jártak itt. Telepesek? Márk meglepődött. Erre eddig nem gondolt. Nem mondanád meg, hogy honnan? Hát azt nem tudom. A földről nem ez biztos. Várjunk csak! Nem is olyan biztos. Emlékez vissza az űrhajózás első nehéz időszakára, amikor a technika csak néhány nagyon fejlett országban volt meg. Abban a korszakban voltak népek, amelyek nem voltak tagjai az akkori népszövetségnek, és ha tagjai voltak is, nem volt mindegyiküknek joga a kísérletekhez. Tehát lehet, hogy ezek a holdbili telepek földi eredetűek, csak alkotóik eltitkolták őket a világ elől. Hát ennek ellene mondta a teljesen érthetetlen jelrendszer. Szerintem nem mond ellene, és egyáltalán semmit sem bizonyít. A földtanácsa csupán annyit válaszolt, hogy nem azonos egyik ismert jelrendszerrel sem. Az viszont nyilvánvaló, hogy aki a háttérben akart maradni, az olyan közlési jelrendszert alkalmazott, amely merőben eltér az egyezményes jelzésektől, és eleve igyekezett lehetetlenné tenni a fölfedeztetést. Zínó kapitány nem győzte meg ez a fejtegetés, de nyomós ellenérve sem volt. Hallgatott. Márk egyre lázasabban mondta tovább. Arról is olvastam, hogy a földi adóállomások annak idején többször vettek bizonyos titokzatos jeleket, amelyek még ma sincsenek megfejtve, mert bizonyos időm után jelzések hirtelen és váratlanul megszűntek. Ez is megerősíti bennem a meggyőződést, hogy könnyelműen hanyagoltuk el az utóbbi években a holdat. Azt hittük, hogy a hold annyi problémát adhat csupán, amennyit a korlátozott földi megfigyelésekből feltételeztünk. Mikor járt kutatócsoport legutóbb a Holdom? Nem emlékszel? Azt hiszem, négy éve. Azóta is sok minden történhetett. De még mennyi? Azt hiszem, felfedezéseink mindenkit meggyőznek arról, hogy ide kellett legelőször jönni a szelénnel. Remek űrhajunk van az biztos, bólintott Márk. Nyugodtan kezdhetik a sorozat gyártását. Oh, bárcsak ilyen jól állnának a nyomok megfejtésével is. Azt hiszem, egyelőre kár tovább törni a fejünket, úgysem kapunk megnyugtató választ. Márk nehezen tudta fegyelmezni magát. Ne haragud, Zénu, de igazán elképesztőnek látszik, hogy a Marsról, vagy az Vénuszról, vagy valamilyen más bolygóról származó lényekre is gondolhatunk. Lehet, hogy elképesztő. Most azonban maradjunk csak a telepeknél. Ami engem pillanatnyilag leginkább izgat, az az, hogy van-e még több ilyen telep a holdon. Úgy vélem van. Holnap eljövünk és leszállunk a felszínre. Tíz nap múlva a hol túlsó fele is napfénybe kerül, és akkor majd a pálya túlsó szakaszát is végigkutatjuk. Amikor Zénó kapitány és már a táborhegyen leszállt, az űrhajó mellett már készen állt a terepjáró. Izgatottan vártuk őket. Alig tudtak szóhoz jutni kérdéseink záporába. Zénó kapitány azonban előbb minket számoltatott be a munkánkról, és a tájékoztatót akkor hagyta, amikor előhívták a második kör készült filmüket. Mi az ő felfedező repülésük közben kint jártunk a terepe. Bemutattuk nekik a magunkkal hozott por és pőzet mintákat. Méréseik szerint igen gazdag ez a por vasban és nikkelben. Ebből mineralógusunk Péter arra következtetett, hogy az egész felszín porrétegezőmmel rétegezőmmel meteorikus eredetű. Csak itt-ott találtunk benne a nagyobb kőzetszillánkokat a holdanyagából. A laboratóriumban közben elkészült a film. Rögtön levetítettük. Káprázó szemmel ámoldozva néztük a pergő színes képeket, amelyeken megelevenedett a titokzatos holdbéli világ. Zénó kapitány elmondta a maga elképzelését. Márk is. A társaság véleménye megoszlott. Nem tudtuk eldönteni, honnan is erednek azok a lábon álló tükrök. Megőrizte titkát a hold körül keringő gömb is. A fizikai-kémiai csoport sugárral megolvasztotta egy parányi területen a felszínét, de a színképelemzés vizsgálatai semmiféle határozott eredményt nem hoztak. A fém anyaga egyetlen olyan ötvezetre sem hasonlított, amelyet addig ismertünk volna.